Кожної погідної неділі ходить Тетяна, пишно, пристроєна До своєї старої приятельки Маври На чабленицю в ліс понад яр Так і сей неділі Зірвавши у звільнику пишні два червоні великі маки Та заквічавшися ними з обов сторін лиця Виглядала в золотих півмісячіках своїх що їх достала колись від Маври і для яких була в селі названа з Малко Туркінею, пригарна, так і пішла. Опинившися врешті коло мавриної хати та переконавшися, що двері з надвору були старанно зачинені, вона вгадала, що мавра вийшла або в сусіднє село, або шукала десь лісом, як часто густо чудотворного зілля. Вичікувати її повороту було годі, бо вона бавилася іноді і цілий день, вийшовши отак з хати. Тетяна пішла білою стежкою далі в думці, що, може, стріне стару по дорозі. Ідучи попри пасовістська своєї матері, зазирала за Любки з правої сторони в глибокий яр, яким гнав веселий потік. Оживляючи цілу глибоку, мовчаливу долину, відділяючи ніби стрібною стежкою чабаницю від сусідньої стрімкої залісненої гори. Сказано, праворуч яр пропасть з шумливим потоком, злівої чебаниця, а на ній оперізуюча її біла стежка, то ширше місцями на два-три люда, то звужується знов у виску гадючку, як де місце над яром. Тетяна любить сюди ходити. По сій стороні чабаниці і чудовий відгомін. Кликнеш що, то відгомін відізветься, мов з людської груді. Часом, хоча дуже рідко, переходять сюди знайомі її і матері. Звичайно, цілком чужим невільно. Тетяна знає тут кожну деревину, знає цвіти, знає, де виростають найкращі трави. «Де на котрих місцях найбільше суниць і малин, як іти, щоб якнайскоріше дістатися під білий камінь? Звідки видно сусідні села, мов на долоні? І як до них найборше дістатися? Вона тут все знає». І от зійшла саме зверху чабониці, де роздиралася на всі сторони, не дуже то, що і квапиться, доки не присилував її нараз. До того гострий тупіт кінського копита. Щудована виступила тетяна з-поміж на білу стежку з питанням душі, хто сюди їде конем і станула. Проте не їхав білою стежкою кроком на чорнім, як воль, густогримі коні гриць із села Третівки. Побачивши дівчину, заквічену у великі червоні цвіти що вийшла з лісу так само зачудована його видом, як він нею. Він станув, як і вона. І обоє дивилися якусь хвилину мовчки на себе. Потім він перший схаменувся. Здіннявши капелюх, поздоровив. Вона відповіла і не рушилася з місця. Дивлячись на нього своїми блискучими очима, і в тій хвилі з чогось несподіваного зачадування високо піднятими чорними бровами. «Ідеш далі?» – спитав Гриць, І проти тих словах зліз з коня, не знаючи майже чому. «Ні», – відповіла спокійно, байдужно, а відтак додала. «Об'їдь мене!» «Об'їхати тебе?» Спитав і окинув її поглядом повного зачудування, а заразом якогось німого ушанування. Так, об'їдь мене, я не піду більше ні далі, ні назад. Мушу тут ждати. Чому мусиш тут ждати? Бо так, ждеш кого? питає далі. Сьогодні вже ледве. Піду по тому додому. Та хіба ти тут завжди ждеш?